Molt benvinguts, senyores i senyors, amb aquest informatiu del dia d'avui, divendres 23 d'agost, a punt de començar el cap de setmana. Nosaltres els portem aquesta mitja hora d'informació local, avui sobretot local, a casa nostra, a Ràdio per les informacions que en el dia d'avui destacarem amb aquest informatiu són les següents. Començarem parlant amb Manel Melchor de la Historical Diving Society, una entitat que es presenta avui a les 7 de la tarda al local de la Vaca de Calella. Parlorem de la festa major de Llofriu que també comença en el dia d'avui divendres, dissabte i diumenge, on les festes més carismàtiques de casa nostra ens han visitat en Josep Estanyol i la Montse Alsina. amb ells comentarem els etxiots de la festa major de Llofriu. S'ha inaugurat el Mirador de Sant Sebastià, un dels miradors de Sant Sebastià, en la qual l'Ajuntament doncs ja ha realitzat unes obres per, per condicionar lo En parlem amb Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell. La nostra companya, la Carla Stavraqui, ha parlat en Tomàs de Palacio i ho ha fet sobre una de les activitats que té lloc aquest cap de setmana també a Llefranc, la 96. Travessia de la l'Abadia. I finalment parlem a Juanito Castilejo, el president de l'Associació Esportiva Sauleda, ha visitat els nostres estudis i ens ha parlat de la seva entitat. Per tant, sabrem una mica com està l'entitat de la Saoleda a punt de començar la lliga aquesta temporada. Comencem l'informatiu de Ràdio per Doncs comencem amb aquesta primera notícia. Es presenta a les 7 de la tarda local de la BAC, de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, la Historical Diving Society, una entitat per la recerca de la història del busseig. L'associació eh, s'ha presentat també a nosaltres, a Ràdio Palafrugell i ho ha fet eh, amb el representant amb el qual hem pogut parlar, Manel Melchor. Aquí saludem. Bon dia, Manel.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 Aleshores, a veure, la història del bossets comença doncs, amb la història de l'home de quan va, va començar a pescar i a ficar-se a doncs, per agafar coses, no? I a partir d'aquí, doncs, clar, ha anat evolucionant una, una fita important, són els cascos de bus, o sigui, el, el bosset clàssic, que en diem, que no és que s'hagi acabat, però pràcticament sí, o sigui, en... en en el que és la pràctica la pràctica i l'ús d'aquests aparells, perquè ja són molt més engurrosos, etc. No? I després, a partir de l'any 42, doncs, que va néixer l'escafandre autònom i va començar l'explosió aquesta del bosset, això ha produït una sèrie de materials que han anat evolucionant a molta velocitat i hi ha, hi ha un material. No? Aleshores, això, això s'estava perdent, perquè passava l'oblit, la gent, bueno, sí, bossegem, bossegem i ja està i uns quants estudiosos es van començar a interessar, Això va donar peu a, a col·leccionistes, que també es van integrar dintre de l'associació, doncs que col·leccionen coses curioses, des dels que col·leccionen vestigis dels cascos de gust antics, fins que, els que el, el, el, el que ja té història, que a partir de l'any de, de, del 1942 va ser... la l'escarfant d'autònom que va permetre que l'home anés en comptes de caminar sota d'aigua, doncs clar, aquest equip ha permès una popularització, però això no vol dir que, que, que en tingués una memòria d'això, i que això ho estic intentant fixar. Aquesta memòria de del que estem parlant passa d'un fet, que era el bosseig que era doncs, per treure tresors, per buscar menjar, eh, a una sí. activitat amb els anys que ha, estat, ha esdevingut una activitat de lleure, pràcticament, no? Sí, de, de lleure i d'esport, perquè mm. ara precisament, doncs, eh, paral·lelament, que demà, demà també es presenta aquí elevat la l'activitat la, aquesta de la pesca fotossú, doncs és... és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 doncs eh, conservar equips que ja han quedat obsolets, que la gent doncs ja busseja i, el, i, i els abetona i n'hi ha que els en el contenidor doncs poder-los recuperar per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 però, clar, ens faltaria el els el, el somnis aquest no arriba a tenir un museu amb peces que eh, facin d'eix de, per poder explicar tot el que s'ha fet i aplicar l'aparell per què ha servit i quins anys s'ha d'utilitzar, etc. No? O sigui, hi ha tota una ciència aquí al darrere que el, el, els estudiosos doncs, els, agrada, els agrada seguir. A part d'això, doncs, clar, tenim una pàgina web doncs, que serveix perquè o sigui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 Després de dos mesos d'obres, a Palafrigill s'ha obert un mirador espectacular sobre una vista preciosa que tenim a casa nostra per veure Palafrigill, per veure les cales, per veure el Pirineu que en És el Sant Sebastià a Llefranc i ara mateix en parlarem d'aquest mirador i de les obres i de com han anat amb el regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrigill. Lluís Ros, bon dia, Lluís. Hola, bon dia, Rafael. Anem a fer cinc cèntims per als nostres oients d'aquest mirador, que fa l'efecte que també era una mica de projecte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 i a Constitució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 pot tenir des d'allà a partir d'aquests moments, setembre, octubre, novembre, també és preciosa, per tant, val la pena poder-s'hi costar. És una de les eh, notícies doncs, que tenim avui de, de Palafrogin, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir sobre aquest tema. Sobre aquest mirador, doncs, no. demanar a la gent que realment que el valor i que pugi com iri, i el que dius tu, és maco tot l'any.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 això en, en 15 dies crec que estarà acabat Lo que sí que quedarà és el petit tram de Cervantes just davant de l'Ajuntament que ja s'està treballant amb el sanejament mm -hmm. Una cosa més d'algun carrer de Palafragil que vulguis comentar? Bueno, irem per començar aviat eh, sobretot al carrer Sant Josep carrer Sant Josep. i també com ja sabeu ja es va provar pel ple hi el carrer Trafí a la zona industrial el Manufactures del Suro i el Josep Irla aquests són els primers que irem per atacar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 L'Associació de Baïns de Llafranc ofereix aquest dissabte la 96a edició d'una de les seves activitats més populars, la travesia de l'abadia. Avui tenim amb nosaltres el president de l'Associació de Baïns, Thomas de Palacio, per parlar-ne del tema. En què consisteix la travesia? Pues consisteix en fer una nadada popular de tres categories, tres categories dues per nens i una i una, i una gran de dos categories, uns 300 m travessa, de, de travessar la Baia d'allà, Frank. I quina és la diferència entre aquestes categories? Uh, les distàncies. Uh, dels nens, una és de 25 metres, després l'altra és d'uns 50 metres, i després hi ha, hi ha una gran de 300 uns 300 metres aproximadament, en la qual uh, allà es classifiquen amb categories que van paradats. I on començarà on? i per on passaran els nedadors? Uh, comença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 Hi haurà algun tipus de servei d'emergències per si passa alguna cosa? Sí, nosaltres tenim una embarcació en la qual aniran dues persones en la qual per si passa alguna cosa o escansen se'ls pugui recollir. O sigui, és segur. Sí. I és totalment obert o els nedadors han d'inscriure's en alguna part? Es tenen que inscriure a, a, a, a partir de les 9 i mitja del matí fins a les 11 a l'hora. Hi ha una, una taula de descripcions en la qual se li posa un número dorsal i ja està. I és totalment gratuït sense cap tipus de problema. Bé, aquesta és la 96ena edició. Hi haurà alguna novetat respecte a les altres? No, que, eh, esperarem que sigui la 100 per fer alguna, la, alguna novetat. Ho farem respecte, igual que els estan fent els, els darrers últims anys. Ah, quan serà aquesta edició número 100? Pues, además, si sistema al 96, serà pues, d'aquí 4 anys. Sí. <ríe> o sigui, és un estaveniment anual. Sí. Pots parlar-nos una mica de com van anar les altres travessies, les últimes? Bé, correctament, amb bastanta... A, anys amb gran influència de gent, eh, aquí, aquí, aquí, aquí hi ha anys que una mica menys, tot depèn també de les condicions climatològiques i ambientals que, que hi ha en aquell moment. I espereu que aquest any també tingui una participació alta? No ho sabem.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 Perfecte, doncs moltes gràcies. Esperem que tot vagi bé i que el temps sigui favorable. La Carla Stavracki ens ha portat aquesta informació sobre Llafranc i de Llafranc marxem cap a Llofriu perquè aquest cada setmana és la festa major divendres 23, 17 24, diumenge 25 amb un munt d'actes que ens en recorden amb una petita part de la xerrada que hem mantingut que podeu trobar a la nostra plana web la gent de Llofriu, concretament el president de l'entitat, en Josep Estanyol i també la Montse Alzina. Comencem repassant els actes d'aquesta festa major de Llufriu. S'assembla bastant perquè bueno, és una festa que ens funciona bastant bé i comencem Fem la festa avui amb Botifarrada Popular i amb Habaneres amb els Cremats i també el grup Double Cheek.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 i els cremats, que ja els coneixem tots també amb la, la música que ens fan. El dia amb més activitats sol ser també el, el dissabte, amb totes les eh, activitats que hi han sobretot a partir de la tarda. Aquest dissabte, demà, que ens oferiu? Ben aquest dissabte, eh, a partir de les 6 de la tarda, comença l'espectacle infantil, eh, en el qual donem la, la xocolatada, per, per tots els nanos, un cop de xocolata i coca. Llavors tenim un partit de futbol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 La festa major de Llufriu doncs, des d'avui divendres amb aquestes activitats i fins aquest diumenge amb eh, diverses eh, doncs, eh, activitats, concerts, eh, festes, partit de futbol que heu pogut escoltar ara fa un moment. Ens en parlaven eh, la Montse Alsina i en Josep Estanyol que ens han acompanyat durant uns minuts. L'entrevista sencera amb ells la podeu escoltar a 3 El món del futbol està en marxa, d'aquí pocs dies parlarem del futbol Club Palafrugell, ho van fer amb el seu entrenador, també volem convidar el seu president aquí als nostres estudis, però ara és el moment de parlar de l'associació esportiva Saoleda, que també ja ha començat i de bona manera la pretemporada, fa pocs dies es va guanyar, ho vam informar també aquí al Torneig Vila de Palafrugell, han derrotat precisament els penals al Palafrugell, però també ha disputat tota una sèrie de partits amistosos amb els bons resultats, ens ha visitat als nostres estudis, ahir en parlàvem el president de la Saoleda i aquest és un recull de la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 con Juanjo Pedrique y Muclín Ebuquisif. Son los tres que van a llevar al equipo. ¿Por qué es decide después de realmente una temporada magnífica? que hecho, que, que, que de ha de decir magnífica, sustituir el doncs, equipo técnico? Uh, si pues, semblaría el més normal, ya doncs, que, ja que el va a pujar y va a continuar, pues doncs, hazlo. Pues esta pregunta también me la hago yo, pero tengo la, la respuesta.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 Entonces, yo transmito esto a los entrenadores, pues se decide sustituirlos. Sustituirlos porque más vale sustituirlo a tiempo que no que algo explote ya. O sea, ya cada cosa tiene su, su, su núcleo y hasta aquí y decidimos hacer esto que creo que va a ir bien. Eh, ¿Ho he a nivel institucional, por decirlo así, el hecho de jugar o de estar a tercera, a tercera catalana en contra de cuarta? No, no lo he notado porque tenemos bon equipo y nos hemos reforzado muy bien. O sigui, ara hem fet la pretemporada, hem jugat amb alcaldes de Malavella, que és una categoria superior, van guanyar 2-4, un bon joc, el primer partit de, de pretemporada, va vindre el Moneix, que és de, de quarta, li van guanyar 2-0, van anar a Torruella, que tenen un equipàs, van perdre 3-2 en el minut 92, i van jugar aquest diumenge el trofeu de Palafruller, que van empatar 2-2 i els penals van guanyar. O sigui, crec que tenim un equip per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 Hem fitxat el Jordi Alcina, que va estar jugant a Palafruller, fa dues o tres temporades que no juga, però bueno, un central de confiança. Hem fitxat també el Jordi Roig, que jugava al Palafruller l'any passat. Hem fitxat també al Peri, l'Ivan Sánchez, en Jorge García, que també va jugar al Palafruller. Bueno, hem fet vuit o nou fixatges i crec que l'equip estarà al mateix nivell de l'any passat o encara una miqueta superior doncs, uh, Juanito, una abraçada a tu a tots els integrants d'aquesta plantilla l'entrenador, Nacho Beth, qui desitja molta sort des d'aquí, també a tots els afeccionats de l'Associació Esportiva Soleda perquè realment esteu fent una feina magnífica amb els mitjans que disposeu i també és una entitat històrica de casa, de casa nostra, que portem ja molts anys seguint i es esperen seguir-la durant molts anys més. Estem en contacte cada setmana ja ho saps. Sí, sí, doncs moltes gràcies a vosaltres i estem en contacte Gràcies, Juanito. Adéu En recte final del nostre informatiu recordem que el Cine Club Garbí ofereix diverses pel·lícules aquest cap de setmana començant amb el dia d'avui, cinema aquest endivendres a dos quarts d'avui del vespre amb mascotes 2 i a les 10 era ser una Beth en Hollywood, per al dissabte tenim la projecció d'aquestes pel·lícules a les 5 mascotes 2, a les 7 en versió original subtitulada era ser una Beth en Hollywood i aquesta mateixa pel·lícula en versió doblada a les 10 de la nit i per diumenge també tenim cinema amb mascotes 2 a les 5 de la tarda era ser una Beth en Hollywood a les 7 i a les 10 del vespre Green Book, en versió original subtitulada. Ja ho he comentat, que tenim la festa major de Llofriu al llarg de divendres de dissabte i de diumenge, i diverses activitats que podem també seguir a través del dia d'avui i demà. Hi ha una sortida pràctica de fotografia submarina en apnea a la platja del Canadell a partir de les 9 del matí. Sardanes avui a Plaça Nova a les 10, aquesta nit, a les 10 del vespre, amb la Cople Baix Empordà, i també les activitats habituals que ens ofereix el Museu del Suru de Palafrugell, com la visita guiada al Dipòsit Modernista de Can Màriu, demà dissabte a 2 quarts de dotze del migdia, les malnitats en suro a les sis de la tarda i la visita guiada al suro tot un món diumenge a dos quarts de dotze del matí. Res més per al dia d'avui, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí i també amb la col·laboració avui per darrer dia ja de qui ens ha acompanyat durant totes aquestes dues setmanes, la Clara és la Carla està Estabraqui. Doncs res més, la farmàcia de Guàrdia, recordem per aquest cap de setmana, per aquest divendres i fins demà al matí a les 9 a Palafrugell és la farmàcia Noguí Martorell del carrer Torroella número 50 el telèfon és el 972 30 17 66 972 30 17 66 Fins la propera de dilluns a divendres recordin serveis informatius de Ràdio Palafrugell i al minut a radiopalafrugell.cat Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell